Bueno, ba oportunitate bat izateko oso ondo dago. Enpresa asko etorri dira, eh minutuko eh, zera entrevistaek ematen dituzte ta printzipioz eh ondo dago. Hiru lan eskaintzetan edo izan emateko aukera zegoen, iruak aborotxatu Hori da, dutzen, e? bai, hiruak. Eta Iparraldeko lan eskaintzak ere badira, e, polen enploa iparaldeko... Bai, ba, badira, ere. bai. Frantxesa eskat, eskatzen dute gehenak, baina badira, bai. Hora e, bueno, hingoz ezakit frantxesa, baina e, zera idea polita da, bai. Eskatabanikoa zabaltzeko, ez? Hori da. Beno, ondo dago, oza, sea, jendeari oportunitatea ematen dugu, eta, beno, uh -huh. ikusiko bai, dugu ea yeah. sorte dago. E da, e, zure currículumena entregatzenak zatoz? Bai. Zehazmu Ba, bueno, e, sorte aprobatzenak. Bai, bai atelatzen dira? Bai, uh -huh. bexera. Haukena e, kitzatzen dira, bai, hemen eskualdean edo iparraldean, nakitanianan egiteko? E, eh? Beno, nik, oza, ez naiz frantzea dagoen goberdun, yeah. ba, nik ez, ez behintzat. <laughs> <laughs> Ah, pues me parece estupenda, que se crean así empleos, eh, aunque sean de tiempo parcial, me parece estupendo, mm -hmm. que podamos acceder a ellos. Mm -hmm. eh, hay opción de trabajar en Iparalde también, porque se pide francés. Sí, sí, se pide bastante francés, ahora más mismo algo de venta a pello y, mm -hmm. y me pedían todo francés, porque sí. es atención al público francés, o sea que... Mm -hmm. sí, sí, sí, sí, sí, donde sea, mm -hmm. donde sea, hay que agarrarse a lo que sea. ¿Se eh, dirige que hay que hablar con las niñas? Gente asco, gente de asco, a saco, Ez dagoa, ezke, es que baina nire ustez hor gehiago beberdira Bai Tu batzen ditun egitzor du konkretuak horroza kineetan edo Ez, ez, ez, nire joan eta bi etete ikursi ditut eta listo Bai, ezke es que etekin bai. uh -huh. eh, badago ere iparroldera egiteko, polen ploa, ba, iparroldeko lanbide ere Azmoa eh... bat duzu iparroldera iateko, baldin badago, edo? Ez, zergatik, nire frantzatxa badakit, baina ez, ez da sona. Oh. Zergatik, nik ez dakerat. Orain dik el, el apuro, ez. Orduan, ni eletiztete eh, moduloa ergin nun, eta oh. eletiztete bilatxan erin nahiz. Gehienak udararako dira, eta gian horregatik jendea dago pixkan askatu eh, lan eskintzietan aurkesten bere, bere inburua. Mm. Gian horregatik izango da. Ez dakit, edo lan mota Zeren oso konkretua dira, oso konkretua dira Baina hori bai, e, arlo guztietan daude e, Adinen guztint, guztintzako dago, baina Nabaritu dugu teknikoen artean mm, Gehienetan, soritxarrez, esperientzia eskatzen dutela Gehienetan, edo hizkuntzak edo, edo esperientzia ordun gaztentzako aukera gutxiago Baina hori bai da, ikusi dugu eta bueno ba gu saitzengia salbuespen bat egiten gastea sartzeko baino ez ala dute